Братико, каже Нейтан Алексовим голосом. Я чую інтонації страху, ба навіть благання, але його обличчя залишається безстороннім. Братико, що ти робиш, це ж я. На його розпашілому чолі набухають вени, наче темні блискавки розкрислили передзахідне небо. Моторошний переляканий хрип виривається з горла Нейтана і він кумедно затуляється відшиви рукою. Його правий манжет розірваний, і розтебнутий рука метляється під ліктем, як дохла риба. Якби не скам'янілий вираз обличчя, він мав би жалюгідний вигляд. Я подумки шепочу звичне 25, натискаючи на спусковий гачок. На фінальний ять він зникне в блакитному спалаху. Бувай, Нейтане, пролітає в голові. Only God, judge me. Нагадує підсвідомість. Стоп. Вказівний палець випрямляється, наче опікшись. Різко опускаю шиву. За частку секунди до того, як зробити непоправне, бо раптом усвідомлюю, що на голому передпліччі, що видніється з розірваного рукава, ніякого татуювання немає. Ельза здивовано дивиться то на мене, то на Гога. Боже. Розгублено бурмочу я, не розуміючи, що коїться. І раптонь моя донька кричить високим дитячим сопрано, знову і знову повторюючи гетне дитяче слово. «Може, якби не це, я б і не наважився», але вона викрикувала слово «убий». Цей жорстокий наказ звучав таким дисонансом і з самим поняттям дитина, що я мимоволі опинився на боці гіганта із зовнішністю Нейтанагога, Підкоряючись якомусь інтуїтивному знанню, Підійшов до нього, простягнув п'ятірню і, схопивши за щоку, рвонув на себе. Гогове обличчя злетіло, як машкара. У моїй руці опинилося живе білясте тісто, що по зміїному оповивши зап'ястя, вмить поповзло мені в рукав. А замість Нейтана стояв важко дихаючи переляканий Алекс Пай. Я гарячково затрусив кистю, намагаючись скинути цю гидоту на підлогу. Нарешті мені вдалося відкинути її якнайдалі. Де вона? роззираючись, запитав Алекс. Ельзи ніде не було. Ось що ми зробимо, друже, кажу я, оглядаючи підлогу. Потім піднімає один із безлічі розсипаних тестерів. На, упораєшся? Алекс киває. Рішуче прикладає трубочку до пальця тестер гучно клацає, лунає тихе пш. Що тепер? запитує Алекс. Я не цілюся в нього, але гвинтівка в моїх руках готова до бою. І він у пів ока дивиться на неї. Тряси, відповідаю. Алекс слухняно метляє трубочкою в повітрі. Ми мовчимо. Нарешті лунає короткий високий писк, і на тестері займається яскравий зелений світлодіод. Дякувати Богові! видихаю. І тільки тепер розумію, як я боявся, що результат буде інший. Знову оглядаю коридор. Ельзи ніде немає. Сідаю долі. Просто на порозі спираюся на одвірок, кладу шиву поруч. Гадки немає, що тепер робити. Хоча ні. Варто просто передихнути. «Ти як?» – запитує Алекс. «З дурію зараз», – чесно відповідаю. «А так норм». «На, поки сидиш» і Алекс простягає білу трубочку тестер мені. Я негативно хитаю головою. Немає сенсу витрачати тестер, друже. Його брови здивовано піднімаються. Одним спритним рухом Здоровань підхоплює з підлоги мою гвинтівку і відступає на кілька кроків. Він не цілиться в мене, та водночас, оглянувши Шиву, знаходить запобіжник і зводить його в бойове положення. Сенс є, братико! Спокійно каже Алекс і кидає мені білу трубочку. Машинально ловлю тестер. Ти просто не розумієш. Присягайся, якщо ти це не зробиш. Я вистрілю. Ти зробив би те ж саме хвилину тому. Ну. Тепер він цілиться мені в груди. Це нерозумно. Але те, що Алекс готовий стріляти, я бачу в його очах так само чітко, як і заряджену шиву в руках. Добре і прикладає носик тестера до пальця. Клацнувши, він проколює шкіру і висмоктує краплю крові. У мене є ще хвилина чи півтори. Тряси! Каже Алекс, трохи заспокоївшись. Я машинально трясу проклятущий тестер, розуміючи, що зараз реактиви всередині білої трубочки відраховують останні секунди. останні секунди до смертного вироку. Алексе, ти повинен дещо знати. Він супиться, мовчи. І навіть не опустив ствол. Навіть не опустив. У мене, Алекс, певні проблеми з тестами, з ними взагалі не все. Я хотів сказати не все однозначно, але цієї миті тестер запищав, урив часто і тривожно і спалахнув яскраво червоним вогником.